Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nu se va îndreptăți înaintea ta tot cel viu, că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o mă într cele întunecate, ca pe morții cei din veac, și s-a măhnit într mine Duhul meu.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 într-o dreptatea ta scoate vei din necas sufletul meu și într-o mila ta vei stârpi pe vrăjmașii mei și pierde vei pe toți cei ce necăje sufletul meu că eu sunt robul tău